לכו נרננה לאדני, נראה לצור ישענו, נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריה לו, כי אל גדול אדני, ומלך גדול על כל אלוהים, אשר בידו מחקרי ארץ, ותועפות הרים לו, אשר לו הים, והוא עשהו. ויבשת ידיו יצרו. בואו נשתחווה ונכרע. נברכה לפני ארנא עשינו, כי הוא אלוהינו, ואנחנו עם מריתו בצאן ידו. כבוד לאב ולבן ולרוח הקודש, כפי שהיה בראשית ועתה ולעולמי עולמים. אמן.